Rádio 9 Fokus Víkend So Zuzanou Tkáčikovou Učúvajte reláciu Focus so Zuzanou Tkáčikovou, no a dnes sme sa stretli so spevačkou a skladateľkou Ivanou Mer, ktorú tu teda vítam po dlhej dobe opäť na Slovensku. Dobrý deň. Ivana, my sme už ťa predstavovali vo vysielaní Rádia 9. Ja som veľmi rada, že teda dnešnú sobotnú návštevu sme mohli práve urobiť už na Slovensku, lebo ty si za posledné obdobie sa tak celkom rozcestovala, aspoň to, čo ja sledujem. Viem, že si sa presunula do Čiech. A cestovala si kade-tade, ale každopádne pre nás ako poslucháčov je z toho dobrý výsledok, pretože môžeme držať v rukách tvoj nový album. Tak rozprávaj, aké boli tie tvoje posledné cesty. Tak, ďakujem pekne. No, ja tak ako celkovo, tak mám taký obehový štýl života. Celkom som rada, že je to vždy pracovne. Takže teda ja som bola v um, Španielsku, prea som sa vrátila zo spolupráce s jednou tanečnicou na jej vystúpení, kde potrebovala pracovať hlasom. No a momentálne teda nejaký čas pobudím na Slovensku a teším sa z CD, ktoré vlastne vzniklo aj počas týchto ciest a je to kompil počas 5 rokov, kde som spolupracovala s rôznymi ľuďmi. Ja som tak sledovala tvoje cesty a viem, že nebolo jednoduché, kým to CD vlastne vzniklo. Prechádzalo takými rôznymi fázami, tak teraz už vieme, s kým sa na ňom spolupracovala, akým spôsobom, kde sa dokončilo. V podstate tá spolupráca bola od roku 2010, kedy som nahrala prvú skladbu Mereus vo Francúzsku s producentom Anacolom d'Alderopom pri Montpellier. Potom mm, som nahrala niečo aj sama doma. To je pachola práve, kuchynská nočná tvorba v Prahe. <laughs> Potom v Španielsku je improvizácia Hora voda. To sme nahrali s jedným muzikoterapeutom, iba na takej úplne improvizovanej prvej a poslednej jam session, ktorú sme spolu mali. A ďalší skladby by mm, Lane, Diamond Fields, tiež vo francúzsku, francúzsko-fínsky producent a taktiež 4 skladby s so Oskarom Róžom tu na Slovensku. Myslím si, že také širšie publikum ťa mohlo spoznať zo spolupráce práve s so Oskarom Róžom v rámci projektu Hrana, to bolo v akom období toto nahrávanie? To bolo vlastne uh, takmer v tom istom období, ako sme nahrávali tie skladby. Bolo to v roku 2013, leto 2013. Ty si sa teda zúčastnila aj na tých živých vystúpeniach uh, hrany. Aký ty máš vzťah k hudbe Mareka Brezovského? Tak pre mňa to bol veľmi silný zážitok. Pri mne nahráva tú skladbu, lebo sme mali vlastne ešte Marekové demo, takže ja som to ako, tak celkom dosť prežívala vlastne. Aj, aj tak, ako by som povedala, som veľmi chápala jeho príbeh, keď som potýkal s rôznymi prekážkami a s tým, ako vlastne on ako taký veľmi kreatívny človek a entuziasta mu boli hádzané pole na podnohy, takže ako dosť, vlastne som to s ním tak nejako trpela. Pre mňa bol nesmierne talentovaný človek, nesmierne nadaný a určite ma veľmi inšpiroval tiež vo, aj keď som videla vlastne dokument Patrika Lančariča v, v tom, akým spôsobom stále vlastne z neho sršala tá tvorba. To bolo úžasné. Ty si, mám pocit, tak rozšírila svoje hranice na v podstate celý svet. A, a inšpiruješ sa možno aj v iných nejakých kultúrach. Tak momentálne um, pripravujem veci vlastne na nový album. a hmm, Nechcem veľa prezrádzať, aby som sa príliš nepoprezrádzala. Čím ďalej tým viac mám chuť, presne ako si spomenula, ako pracovať s rôznymi etnickými prvkami, pri, ono sa to tak strieda. A samozrejme s tichom. Ako keby, že sklúbiť ticho s rytmikou. Hmm. Viacej si ešte uh, zaplávať v tých uh, abstraktných svetoch a zároveň sa vrátiť nazpäť k zemi. Niečo také. Hm. s ktorými teraz spolupracuješ? Momentálne spolupracujem s Marekom Žilincom, ktorý hrá na bicie nástroje a perkusie. Potom s Kristianom Strešom, ktorý hrá vlastne, ktorý na elektroniku a robí vizuály. A tiež s Ninou Marínovou, ktorá je vlastne huslistka, výborná. Takže sa tak ako... Doplňame, že keď mi Nenka môže, tak ju zavolám, ale väčšinou teda s chlapcami sme akože taká stála skupinka. No ja som spomenula teda, že si trošku viac rozcestovaná alebo možno tie hranice máš tak viac posunuté. Tak povedz, že kde všade si nejakým spôsobom sa ti podarilo také slovo možno nepopulárne preraziť s tvojou hudbou? Mm. <laughs> Zaujímavé je, že vlastne sa to podarilo na... My sme, my sme Severná hemisféra, takže na Južnej a vlastne v Argentíne bola hraná hodba v niekoľkých rádiách. a potom Francúzsko, španielsko, v Anglicku teraz, to je Česká republika, to je asi všetko, no. No a aký máš ty teda pocit, že kde, alebo kam by si tak geograficky zaradila, že, že sem batrí tá moja tvorba? Dá sa to povedať, že, že pochádza z tejto krajiny? No, ja by som povedala, že skôr z takej planéty. <laughs> a to mi nepríde ani, že z tejto Takže asi geograficky vôbec by som mi nezaradila. Že si myslím, že skôr ľudia, tých, ktorí sa dotkne tá hudba, tak je to na nejakej akoby, hlbšej úrovni. Čo sa mňa týka, za mňa môžem povedať, že uh, skôr nie je to národnostne určené, ale možno by som povedala, že istou mierou otvorenosti a citlivosti. As asi tak vlastne kto má rád naozaj si sadnúť a počúvať hudbu. V podstate tá hudba trošku vyžaduje aj prítomnosť k tomu, aby vlastne sa dostala podľa mňa k poslucháčovi. No, dáť si na ňu čas. Takže asi tí ľudia, ktorí majú dosť času. Dnes v Relácii Focus hostíme Ivanu Mer a počúvame aj skladby z jeho nového albumu Early Works. Akým spôsobom ty skladáš, lebo sú to také rôzne prístupy k skladaniu hodby, tak ako na to ideš ty? Tak nemám a, jednotný prístup, ako asi v ničom živote, <laughs> takže v podstate to záleží na tej skladbe. Že tá skladba sa tak sama vyskladá, by som povedala. A ja už len ako môžem byť ráda, že vôbec že ma navštívila, tak sa, keď um, som dostatočne prítomná, tak mám pédo a papiera. Veľakrát vznikali z textu, skladby, že najskôr bol text a prišla melódia, inokedy zase melódia. A potom text. Ja som najskôr skladala najmä z melódie, vlastne, lebo som robila elektroniku a hlasy dokopy. No a teraz e, aj hrám na klavír, snažím sa obehovať, že, čo vlastne klavír je. A takže niektoré melódie vzniknú z klavíra, ale nemám absolútne nejaký akože jednotný prístup, nemôžem povedať, že by som mala nejakú metódu. asi Keby som mala metódu, tak by ma to prestalo baviť. Tak asi sa teším z toho, že, že nejakým spôsobom... Ale čo určite musím mať, je dostatok priestoru a ticha a vlastne naozaj taký čas len pre seba a na vnímanie. Ja som zaregistrovala ešte okrem toho, teda, že si pracovala na vydaní svojho debutového albumu, aj tvoje rôzne spolupráce na iných projektoch. Viem o tanečnom divadle, Pospomíne, že kde všade si sa vlastne zúčastnila ako autorka hudby alebo s kým si všetkým spolupracovala? Jedno na začiatku, úplne na začiatku, keď som ho začala robiť, hudbu a, tak vlastne skladby boli vybrané do tanečného projektu The Dancers, to bol belgický projekt ktorý združoval tanečníkov ako celého sveta, ktorí si mohli vybrať na improvizáciu rôzne skladby a medzi nimi teda oh, som figurovala, takže to bolo prvýkrát potom bola hudba aj v tanečné predstavení choreografky Katky Rampáčkovej ktoré som spolupracovala vlastne s Maria Maria de Duenas López ona robí solo um, video art to bolo Nabinára to bolo v Berlíne Cristiano Francky to bolo v Taliansku také rôzne väčšinou aj keď kamaráti ma oslovia a niečo sa mi páči mňa veľmi baví spolupracovať a ah, nesmiem zabudnúť Ariadna Vendelová Uh, s ňou sme spravili snenie, sú je žena, tak to bol celkom taký silný zážitok, lebo sme si to len my dve vymysleli, sme si spravili krátku rezidenciu a bolo to došialené, lebo sme nie, mali ako rozpočet 0 eur a nakoniec um, to skončilo tak, že sme mali plnú sal ľudí v Košiciach. Pomohol nám vtedy veľmi Marian Čekovský, ktorý nám požičal veci. Mali sme vlastné svetla, fotografov a záznam, takže to bolo super aj vďaka Ariadne. A potom som robila ešte s Jankou Biterovou, s ňu, ona je teraz v Anglicku, to sme mali také improvizačné predstavenie, coexistence. I am planet, to, musíme, to máme vlastne vo fáze, keď sme nahrali ako veci, ktoré potrebujú byť ešte zmastrované a s ním sme spravili vlastne takú hudobnú spoluprácu ako s hudobníkom. A ešte teraz je nová spolupráca, ale tá je ešte tajná. Teba to tak ťahá, mám pocit k tomu tancu. Máš pocit, že doplňa tvoju hudbu? Ja, mám ja nejak... Um sa úplne teším z toho, keď vidím, že ešte tá hudba má nejakým spôsobom ako by som to povedala že ešte nejaké ďalšie využitie tak to je ako asi keď a mamičke príde škola a prvými jednotkami, tak ja sa úplne že áževať vlastne krásne na to tancujú. A ja si myslím, že možno to vychádza z toho, že ja som od malička chcela byť tanečníčka a nejak sa mi to nepodarilo. V tride som bola na karnevale baletka a nespoznali to, lebo som mala dosť veľkú nadváhu. <súdňujem> <súdňujem> tak možno stať stade moja frustrácia. Ale veľmi sa mi páči, keď vlastne hudba môže, mm, môže ešte mať takéto akoby ďalšie neviem, či to použitie, obohatenie by som povedala. Že keď vidím, že nejaká taničnica tancuje na tú hudbu, tak mm, pre mňa je to ako, že sa teším. Som poctená doslova. Hm. A počúvaš rada svoju hudbu? No, takže zostanem úprimná, normálne si ju nepúšťam. Akože, normálne si svoju hudbu nepúšťam, lebo... Hmm, čo ja viem? Prečo? Neviem. Ako Nemôžem povedať, že sa mi nepáči. Ale už, asi, už ju mám tak prepočovanú tým, keď som ju robila, že už mi aj stačí vlastne. Lebo aj tým, že som zatiaľ taký typ človeka, že mi tak veci dlhšie trvajú. Takže aj napríklad tento album je za dlhšie časové obdobie a ja už ich mám ako dosť počúvané tie skladby aj vďaka tomu, že som ich ako niektoré dokonca majú aj 3-4 verzie tie isté skladby A, takže m, som celkom nimi nasytená už ale zase keď už niekto pustiť, tak si vypočujem no. Kto podľa teba je Ivana Mare? Hmm. Tak Ivana Mare pre mňa čím ďalej viac je to akoby um, ako by sa stávala vlastne m, istým spôsobom, musím priznať, že od Ivany Mer mám odstup. <laughs> akože kamaráčíme sa, ale sme v takom profesionálnom vzťahu, že m, nejakým spôsobom, možno aj preto, aby som tie veci nebrala až tak osobne, tak viac o, si hovorím, že to je môj projekt. Takže v podstate Ivana Mér je projekt, hudobný projekt, ktorý pre mňa nejakým spôsobom je dôležitý, aby predával ľuďom asi to, čo ja mám rada. Že nejaký pokoj, priestor a iný rozmer toho bytia. Takže Ivana Mér je nejaký šerpak, ktorý odovzdáva Áno. posolstvo. A, a kto je ta Ivana v tebe vnútri? No, tak tá Ivana je taká trošku utajená. Hm, tá vôbec ako keby nemusela, tak ani sa neukazuje nikde. Ani nedáva nikde svoje fotky, ani nič. A skôr je taká má rada, by som povedala, má rada svoje súkromie. A... Ťažko sa konfrontuje, by som povedala, s so takým svojim svetom. Takže táto Ivana si vytvára také svoje vlastné mikrobubliny, v ktorých sa pohybuje a snaží sa, aby jej ich nikto nenarušil. A potom teda, keď musí niekde vystúpiť, tak povie, že je Ivana Mera. Už tam ide. Tak sa spýtam teda teraz na obidve tie Ivany. Kam kráča Ivana mer? Ivana Mér kráča po zemi do abstraktných krajín plných ticha a kryštelických zvukov. Vyborné. No a kam kráča Ivana? Uh -huh. A Ivana kráča po zemi do abstraktných krajín plných krištelických zvukov, ale teda aj pln, e, dni plných priateľstiev, čajíčko, kávičiek a užívania si života ako takého. Možno by som povedala, že tá Mérová je skôr taká, že akože viacej abstraktnejšia a teda ale na druhej strane pracuje. A tá Ivana je skôr taká mm, pozemskejšia a ktorej sa páči tráviť dny. Takže si ich užije v tom slova zmysle, že je spokojná, šťastná v kruhu priateľov, rodiny, prírodície, z nových objavov a tak. Ale obi dve sú celkom musím povedať kľudné, no. Ale keď občas im ten temperament vystrelí, tak tiež, hej, to bohvieč. No a ešte mám takú záverečnú otázku na teba. Čo je to podľa teba láska? Hmm. pekná otázka. No či sa toto vôbec dá doslov zhrnúť. Hm. Láska podľa mňa je hm, pre mňa vlastne spo, uh, spojená s priestorom uh, tiež a vlastne ako keby so, so, stavom, so stavom bytia. Uh, a s tichom a so svetlom a vlastne s takým uh, pokojom že vlastne v tej láske je všetko krásne, ale tak ako mm, realisticky krásne a nemá, nie je tam žiadny odpor a nie je tam žiadne... Mm, vlastne skôr tam chcem povedať, čo tam je, tak je, je tam presne tento kľúd, priestor, pochopenie a také ako mm, absolútne vnútorné šťastie ktoré len tak si víri, ako taký gejzír. Tak ja ďakujem pekne, že sme dnes mohli stretnúť nielen Ivanu Mer, ale približiť sa aj k tej Ivane, ktorá, ktorá stojí za ňou. Ďakujem teda za rozhovor. Ďakujem a želám poslucháčom Rádia Devín krásne dní. My si teda vypočujeme ešte jednu skladbu z nového albumu Ivany Mer. No a od mikrofónu sa s vami ľúči Zuzana Tkáčiková. Čiže to po chuľa nocou je, že to má chuľa nocou ľudí. Čo dobrých ľudí za sna budí, čo dobrých ľudí zo sna Či budí. Čiže to Thank mm -hmm. you. Ce radio Divina.